Ja heti aamulla ylipapit ynnä vanhimmat ja kirjan oppineet, ja koko neuvosto tekivät päätöksen, sitoivat Jeesuksen, veivät hänet pois, ja antoivat Pilatuksen käsiin. Niin Pilatus kysyi häneltä, oletko sinä juutalaisten kuningas? Hän vastasi ja sanoi hänelle, sinäpä sen sanot. Ja ylipapit tekivät monta syytöstä häntä vastaan. Niin Pilatus taas kysyi häneltä sanoen, etkö vastaa mitään, katso kuinka paljon syytöksiä he tekevät sinua vastaan. Mutta Jeesus ei enää vastannut mitään, niin että Pilatus ihmetteli. Mutta juhlan aikana hän tavallisesti päästi heille yhden vangin irti, sen jota he anoivat. Niin siellä oli eräs mies jota sanottiin varappaaksi vangittu muiden kapinoitsijain kanssa, jotka kapinassa olivat tehneet murhan. Ja kansa meni sinne ylös ja rupesi pyytämään, että hän tekisi heille, niin kuin hänen tapansa oli. Pilatus vastasi heille sanoen, tahdotteko, että päästän teille juutalaisten kuninkaan, sillä hän tiesi, että ylipapit kateudesta olivat antaneet hänet hänen käsiinsä. Mutta ylipapit kiihoittivat kansaa anomaan, että hän ennemmin päästäisi heille parappaan. Ja Pilatus puhui heille taas, ja sanoi, — Mitä minun sitten on tehtävä hänelle, jota te sanotte juutalaisten kuninkaaksi? Niin he taas huusivat, Ristiinnaulitse hänet. Mutta Pilatus sanoi heille, mitä pahaa hän sitten on tehnyt, mutta he huusivat vielä kovemmin, ristiinnaulitse hänet. Ja kun Pilatus tahtoi tehdä kansalle mieliksi pääsi hän heille parappaan, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi. Niin sotamiehet veivät hänet sisälle linnaan, se on palatsiin ja kutsuivat siihen koko sotilasjoukon. Ja he pukivat hänen yllensä vaipan, väänsivät tappuroista kruunun, ja panivat sen hänen päähänsä, ja rupesivat tervehtimään häntä, terve juutalaisten kuningas. Ja he löivät häntä päähän, ruovolla. Sylkivät häntä, ja laskeutuen polvilleen kumarsivat häntä. Ja kun he olivat häntä pilkanneet, riisuivat he häneltä purppura vaipan ja pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa. Ja he veivät hänet pois ristiinnaulitakseen hänet. Ja he pakottivat erään ohikulkevan miehen, Simonin, kyreneläisen joka tuli vainiolta Aleksanterin ja Ruufuksen isän kantamaan hänen ristiänsä. Ja he veivät hänet paikalle, jonka nimi on Golgata, se on käännettynä pääkallon paikka. Ja he tarjosivat hänelle mirhalla sekoitettua viiniä, mutta hän ei ottanut sitä. Ja he ristiinnaulitsivat hänet ja jakoivat keskenään hänen vaatteensa, heittäen niistä arpaa. Mitä kukin oli saava. Oli kolmas hetki, kun he ristiinnaulitsivat hänet. Ja päälle kirjoitukseksi oli merkitty hänen syynsä, juutalaisten kuningas. Ja he ristiinnaulitsivat hänen kanssaan kaksi ryöväriä, toisen hänen oikealle ja toisen hänen vasemmalle puolellensa. Ja ne. Jotka kulkivat ohitse, herjasivat häntä, ja nyökyttivät päätään, ja sanoivat, Voi sinua, joka hajotat maahan temppelin, ja rakennat sen kolmessa päivässä. Auta itseäsi, ja astu alas ristiltä. Samoin ylipapitkin ynnä kirjan oppineet keskenään pinkkasivat häntä, ja sanoivat, Hän on auttanut muita. Itseään ei voi auttaa. Astukoon hän, Kristus, Israelin kuningas, nyt alas ristiltä, että me näkisimme ja uskoisimme. Myöskin ne, jotka olivat ristin naulitut, hänen kanssaan herjasivat häntä. Ja kuudennella hetkellä tuli pimeys yli kaiken maan, ja sitä kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen. Ja yhdeksännellä hetkellä Jeesus huusi suurella äänellä, Eeli, Eeli, lama sabaktani. Se on käännettynä, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Sen kuullessaan sanoivat muutamat niistä, jotka siinä seisoivat. Katso, hän huutaa Eliasta. Ja muuan juoksi ja täytti sienen hapan viinillä, pani sen ruovon päähän. Ja antoi hänelle juoda sanoin. Annas, katsokaamme, tuleeko Elias ottamaan hänet alas. Mutta Jeesus huusi suurella äänellä, ja antoi henkensä. Ja temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti. Mutta kun sadanpäämies, joka seisoi häntä vastapäätä, näki hänen näin antavan henkensä, sanoi hän, Totisesti tämä ihminen oli Jumalan poika. Ja siellä oli myös naisia taampaa katselemassa. Näiden joukossa olivat Maria Magdaleena ja Maria, Jaakob nuoremman ja Jooseen äiti ja Salome, jotka hänen ollessaan Galileassa olivat seuranneet ja palvelleet häntä, sekä useita muita, jotka olivat tulleet. Hänen kanssaan ylös Jerusalemiin. Ja kun jo oli tullut ilta, ja koska oli valmistuspäivä, se on sapatin aattopäivä, tuli Joosef Arimatialainen, arvossa pidetty neuvoston jäsen, joka hänkin odotti Jumalan valtakuntaa, rohkaisi mielensä ja meni sisälle pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen ruumista. Niin Pilatus ihmetteli, oliko hän jo kuollut, ja kutsuttuaan luoksensa sadan päämiehen, kysyi tältä, oliko hän jo kauan sitten kuollut. Ja saatuaan sadan päämieheltä siitä tiedon, hän lahjoitti ruumiin Joosefille. Tämä osti liinavaatteen ja otti hänet alas, kääri hänet liinavaatteeseen ja pani hautaan, joka oli hakattu kallioon. Ja vieritti kiven hautakammion ovelle. Ja Maria Magdalena ja Maria, Jooseen äiti, katselivat, mihin hänet pantiin.